Memori Quando ostenite, Sara soffre un doar ce sorni cu urmează lunga timpului care are, într-o parte când ne dai și dai luna varsă peste toate, voluptuosa ei vapai, paie. Ia din noaptea mintirii o vecie întreagă scoate de dureri pe care le simțim canvis pe toate. Scrisorile lui Mihai Eminescu. Emisiune de Alexandru Tatos Opera eminesciană conține un ciclu de cinci scrisori, poeme scrise în stil epistolar adresat unui prieten nenumit, căruia poetului se destăinuiește. Tonul plin de sarcasm uneori, pamfletar alteori, dă caracter de satiră acestor scrisori. De astfel mai oresc, începând cu prima, așa le denumește, satire. Deși Eminescu a folosit o singură dată termenul satiră în manuscrise, și anume pentru scrisoarea a doua. Satira a doua. Aceste scrisori, profunde cugetări filozofice despre dragoste, istorie sau existența trecătoare a omului, sunt pagini lirice în literatura română. Cu morce capodoperă are o biografie, să încercăm să o aflăm și pe cea a scrisorilor. În 1881, anul în care apare scrisoarea întâi, Mihai Eminescu se găsea la București, împărat de munca extenuantă la ziarul Timpul. Iată ce notează George Călinescu. Ceea ce strânea amărăciunea lui. Era munca istovitoare la redacție Ce îi răpea deopotrivă zilele și nopțile Pentru un salariu neîndestulător Și nu la vreme plătit Eminescu a luptat ani de zile Aproape singur cu greutățile redacționale Scrind articole de fond Reportaje parlamentare Compilând informații Corectând și paginând La întrebarea ce mai face Pe care i-o adresa vreun cunoscut Eminescu răspundea Mizerie băieți, vecinică mizerie Am ajuns jurnalist, adică calic iar alte ori se plângea câte amic. mic Uf, Nu mai pot, nu mai pot Aș vrea să mă duc undeva la țară Să mă odihnezi vreo două săptămâni păi Și de ce nu te duci? Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe cine să las în locul meu? Tot în vremea aceea scrie Veronica-i Micle la Iași Tu trebuie să-ți închipuiești astăzi sub figura mea Un om foarte obosit De vreme ce sunt singura la negustorie asta de principii Peste acesta bolnav Care avea nevoie de cel puțin șase luni de pauză Pentru a-și veni în fire ei bine, de șase ani aproape o duc într-o muncă zadarnică, de șase ani mă zbat ca într-un cerc vicios în cercul acesta, care cu toate acestea e singurul adevărat. De șase ani n-am liniște, n-am repausul senin de care am atâta trebuință pentru ca să pot lucra și altceva decât politică. Eu rămân cel mai amăgit în afacere, căci am lucrat din convingere și cu speranța în consolidarea ideilor mele și un mai bun viitor. Dar nu mai merge. În opt ani de zile de când m-am întors în România Decepțiunea urmat la decepțiune Și mă simt atât de obosit Încă degeaba pun mâna pe condesă Să încerc să scrie ceva Când cu gene ostenite seara suflu în lumânare Doar ceasornicul urmează Lunga timpului cărare Datele istoriei literare contrazic parțial afirmațiile poetului că nu a putut lucra în această perioadă. O parte însemnată a capodoperelor eminesciene, printre care și scrisorile, sunt publicate acum. Nu este nicio enigmă sau vreun paradox la mijloc. Să-l ascultăm tot pe George Călinescu. Cine răsfoiește hârtiile poetului, Capătă convingerea că poeziile sale au încolțit toate în minte în cei șase ani de relativă liniște cuprinși între 1870 și 1876 între Viena și Iași și că tot ce publică după această dată nu este decât o elaborare și o reexaminare a vechiului material. Scrisorile publicate în 1881 au fost gândite de mult, dar forma lor definitivă s-a închegat acum Sub imperiul polemicii gazetărești cu care sunt înrudite Ia din noapte amintire o vecie întreagă scoate de dureri Pe care însă le simțim ca vis pe toate Alte informații le căpătăm de la Perpesicius. Scrisoarea întâi urcă la anii studenții berlineze 1873-1874 când se situează anume materiale de cosmogonie indică și o versiune autonomă în versuri albe și chiar la aceea studenții vieneze 1872 cu câteva fragmente și motive ce gravitează în jurul marelui poem Memento Mori panorama de deșertăciunilor care era ca și finit la vremea aceea ele sunt turnate în tiparul strofic propriu acelui poem Și cu elemente ce vor intra în textul definitiv Cum se poate vedea din următoarele strofe Ne Neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire? Ei vor încerca să râdă de nepractica ta fire Și vor aplauda cu hohot pe dantă-s cele încercări de a te Să arate că n-ai fost un lucru mare, că ai fost om, om ca și dânsii Măgulite fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul Ce se cuvine reținut în primul rând Pe lângă totala admirație pentru poet Și personalitatea lui Este semnalarea izvorului caldean Care, într-un anume fel Nu era atât de îndepărtat Două din primele versiuni Ale scrisorii întâi Păstrează oarecare vagi Dar sugestive ecouri o, vreme, ce trecând ai dus cu tine imperii și colibe, regi și sclavi, totuna ți ții coliba cea de azi a unei nații ce-i prea mărginită, ca și zidirea frumoasă, impozantă din Persepolis. Cum îi duci pe toți, unul având în gândul un gândac asupra căruia face combinații, un altul o vocală asiră, al treilea o literă chineză? Ion... Fratele poetului Alexandrii, într-o scrisoare adresată lui Titu Maiorescu, semnalează unile apropieri dintre un document caldean tâlmăcit de M. Oper, profesor de asirologie la Collège de France, și tabloul creațiunii din scrisoarea întâi. Când vorbesc de înrudirea dintre cele două scrieri pe care le despart 4000 de ani, înțeleg aceea care naște din comunitatea de porniri filozofice sau poetice, între haosul caldean cu zei lui numeroș și tatăl, Poetului nostru. Dar deodată un punct se mișcă, Cel întâi și singur. Iată-l, Cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, Mult mai slab ca boaba spumii, este pânul fără margini Peste marginile lumii. De atunci, Negura eternă se desface în fâșii. De atunci răsare lumea, soare și stihii. Grija mea principală nu putea fi altceva decât a pune în lumină una din cele mai frumoase bucăți ale literaturii noastre. Cum să nu ne simțim uimiți față de această icoană măreață a creațiunii, cum să nu fim răpiți de splendidă punere în mișcare a roiurilor luminoase de univers. De atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute Vin din sure văi de haos Pe cărări necunoscute Și în roiuri luminoase izvorând din infinit Sunt atrase în viață De un dor nemărginit Iar în lumea asta mare Noi copii ai lumii mici Facem pe pământul nostru Mușunoaie de furnici Microscopice popoare Regi, oșteni și învățați Ne succedem generații Și ne crede minunați Muși dozi. O lume mică de se măsură cu cotul În acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul Cum că lumea asta întreagă, e o clipă suspendată Când și înaintei întuneric se arată Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze Mii de fire viorie ce cu raza încetează Astfel, într-a noapte purure adâncă Avem clipa, avem raza tot mai ține încă cum s totul pierii, ca o umbră în întuneric, căci e vis al neființei, universul cel himeric. E lumea născândă, e o cosmogonie supremă în versuri incomparabile. Departe de a combate o asemenea întâmpinare prin simpla și unică alăturare a textelor, eu îi deschid bucuros brațele, admițând că Eminescu, care nu e deloc orfan de carte, a citit nu numai pe Opert, dar și pe mai mulți alți doctori în textele ieroglife, întâlcuiri de stele și suluri caldeene din timpurile frumoasei și glorioasei semiramide dar și mai vechi încă. La Berlin, cursurile pe care le frecventează Eminescu sunt exclusiv din domeniul istoriei și filozofiei, printre care istoria Egiptului și monumentele Egiptului, logica și principiile filozofiei, Istoria generală a filozofiei, istoria modernă, etc. Lipsurile materiale și greutățile îl copleșesc încă de pe atunci. Pe la finele lui August sau începutul lui septembrie, gândesc că mi au examenele și mă întoarce în țară. Aștept cu nerăbdare capătul vieții mele de student, care desigur că pentru mine nu mai plăcută n-a fost. Fericească-l, scritori, toată lumea recunoască-l. Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl. Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iedera de arbor, două idei se leagă. Eu muri, își zice în sine, Al meu nume o să-l poarte secoli din gură în gură Și lor duce mai departe de-a pururi pretutindeni În ungher unor crier și-or găsi cu al meu nume A mele scrieri. O, sărmane, Ții tu minte cât în lume ai auzit Ce-ți trecut pe dinainte, Câte singur ai vorbit, Prea puțin. De aici, de colo, de imagine, o fâșie, vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie. Și când propria ta viață singur nu pe de rost, o să-și bată alții capul să o pătrunză cum a fost? Poate vreun pedan cu ochii ce verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite așezat și el, un brac, aticismul limbii tale o să-l pună la cântari. Colbul ridicat din carte, ți-l-o suflat din ochelari Și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă În vreo notă prizărită, sub o pagină neroadă. Încă de pe atunci, contemporanii din invidie sau pur și simplu incapabil să-l înțeleagă se năpustesc asupra poetului încercând să-i desfințeze opera. Să-l cităm din nou pe Călinescu. Petre Grădișteanu se arată scandalizat de apropierea dintre Alexandri și Eminescu, pe care îl numeam în Emirescu. Poezia Egipetului a acestuia din urmă îi se pare o elucubrație, rimele forțate, ideația simptom de dezechilibru. Petre Grădișteanu. Cine mai știe astăzi de Petre Grădișteanu? De cât poate asociindu-i numele cu cel al poetului rămas nemuritor. Mihail Zanfirescu, în parodia de operetă Muza de la Borta Rece, îi caricaturizează și el numele: Minunescu. În Olimp, zeii beau vin din Egiptul lui Minunescu. Cu toate acestea, Eminescu, după cum reiese din manuscrise, se gândea la o încheiere mai puțin gravă a scrisorii întâi. Astfel de nemurire, o vând cui poftește, ușor de ea mămângâi, râzând filozofește, o pun în cărți întreagă pe dama de caro sau o spedez la Londra pe plisă rococo. Dar ah, nu pot cu dânsa nici pipa să-mi aprind. Pe un zâmbet al iubitei de a putea să o vând. Aș pune-o pe o carte, pe un franc în rămășag. aș da-o pe o privire din ochii ce mi-drag, aș da din manuscrise pe aralt și alți băieți să lege găunoase cu pepeni și dulceți. Căci tot n-ar fi atâta de strașnică risipa cum o comit cu ele în înveci prinzând un pipa. Și tot mai bună soartă decât la convorbiri, ca nimeni să citească tare zvodiri. La ce mânjești hârtia în șiruri măsurate, s-o dai pe mâini păroase de fețe nespălate și spierzi a ta viață și creierul să storci, zvârlim margaritare în drumul lor porci? Dar atacurile care nu aveau să-l slăbească toată viața devin și mai înverșunate în perioada bucureșteană a poetului. De data aceasta nu i se ierta vehemența cu care lovea pe liberali în articolele sale de la timpul. Aceste atacuri, oricât de execrabile, nu înnegurau spiritul poetului și dacă le răspundea uneori, o făcea numai pentru că găsea prilej bun de a ilustra teoria păturii suprapuse. În ce privește tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămânea rece, mulțumindu-se să năbușe în sine un dispreț desăvârșit pentru scribii contemporani. Neputând să te ajungă, Crescor vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire care s-o încerca să arate că n-ai fost vreun lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânsii. măgulite fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostate cele nări și le umflă oriși cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte cu o ironică grimasă să te laude în cuvinte. Astfel încăput pe mâna oricărui te va drege, relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afara de acestea, vor căta vieții tale să găsească pete multe, Răutăți și mici scandale, astea toate te apropie de dânși. Nu lumina ce în lume a revărsat-o, ci păcatele și vina, Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ. Toate micile mizerii unui suflet chinuit Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit Cu ajutorul sau nu al lui Vasile Pogor La care ar fi tras în gazdă Eminescu a avut norocul să fie numit în 1874 Directorul Bibliotecii din Iași la 19 septembrie 1874, poetul scrie lui I. Alsa Murcaș, secretarul Agenției Române la Berlin. După sosirea mea în țară, domnul ministru al instrucțiunii publice, cu care, după cum știți, stau de multă vreme în corespondență, mi-a confirmat postul de bibliotecar al bibliotecii Centrale din Iași, singurul care nu e în stare de a-mi întrerupt pentru nimic nici preparațiunile mele pentru doctorat, nici ocupația mea, care întotdeauna va rămâne științifică și literară iar la puțin timp după numirea sa în acest post, Eminescu declară prietenilor. Sunt fericit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică și dornică de cercetare. Ferit de grijă a zilei de mâine, mă voi cufunda ca un budist în trecut, mai ales în trecutul nostru atât de măreți în fapte și oameni. Voi fi obligat moralmente domnului Pogor, care m-a găzduit și mi-a găsit acest culcuș demn pentru iernile noastre friguroase. Înțeleg prin ierni, Schimbarea răutăcioasă a seminilor noștri Care caută să lovească chiar și în acei ce nu se pot apăra Cunosc năravurile politice de la noi De aceea mă îngrijesc Cu toate că trebuie să mă bucur de norocul ce a dat peste mine Eugen Lovinescu și George Călinescu ne informează cât de norocos a fost poetul Fericit de norocul ce dăduse peste dânsul Și închipuise naivul că dacă postul în care se refugia se era modest Va fi și ferit de valurile politice Fericirea poetului la Biblioteca Centrală nu dură mult. În urmă unei intrigi locale, regizate de Andrei Vizanti, dușmanului Titu Maiorescu, Mihai Eminescu fu înlocuit de poetul Petrino. De curând se pripășise la Iași poet pe atât de considerat în unele cercuri, pe cât de lipsit de talent, făcând parte însă din înalta noblețe bucovineană și primit din această pricină cu multă atenție în societatea bună era un tânăr dezechilibrat, alcoolic, desfrânat, care risipise o avere întreagă în petreceri și târa prin saloane doliul, poate chiar sincer, al morții sale, cântat apoi în versul lugubre și fade. Petrino sau altul de seamă cu el inspiră dezgustul lui Mihai Eminescu. De ce pana mea rămâne în cerneală, mă-ntrebi? De ce ritmul nu mă bate cu ispita de la trebuie? De ce dorm îngrămădite Între galbenele file Iambii suitori Troheii Săltărețele dactile Dacă tu știai problema astăzi vieți cu care lupt Ai vedea cam cuvinte Pana chiar s-o fi rupt Căci întreb La ce am începe să încercăm În luptă dreaptă a turna în formă nouă Limba veche și înțeleaptă acea tainică simțire care doarme în a harfă În cuplete de teatru s-o desfaci ca pe o marfă? Când cu sete cauți forma ce să poată să te încapă Să rescrii cum cere lumea vreo istorie pe apă? Însă tu îmi vei răspunde că e bine Ca în lume prin frumoasă stihuire să pătrunzi al meu nume Să-mi atrag luarea mintea bărbaților din țară Să-mi dedic amele versuri la cucoane bună oară.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 Primele forme ale scrisorii a doua se nasc în această perioadă grea pentru Eminescu. O scrisoare a lui Ion Slavici către Iacob Negruții completează portretul poetului. Dar să cunoști pe Eminescu și vei afla un om de felul în care natura nu produce decât în momentele sale de preocupațiune. Eminescu este dintre acei puțini oameni care nu sunt meniți a viețui în societate pentru că nu-și află semenii. Îndeopște el este nesuferit, pentru că știe cine este el, știe cine sunt alții, nu-i pasă de o lume pe care trebuie să o disprețuiască și stă ca o carte deschisă înaintea tuturora. Toate sufletele alese sunt nerezervate și tocmai pentru oamenii comuni lipsa de rezerve a unui suflet ales este nesuferită. Nu ne place să credem că suntem mai proști decât alții, pentru aceea nu ne întovărășim cu cei mai cuminți decât noi Mâhnit, poetul se refugiază cu nostalgie În anii petrecuți ca student la Viena Perioada cea mai senină a vieții sale Vai! Tot mai gândești la anii când visam în academie, Ascultând pe vechi dascăl crăpocin la haina vremii, Ale clipelor cadavre din volume stâns adune Și în al lucrurilor peteci căutând înțelepciune. Embrionul acestei scrisori îl găsim într-o compunere fugitivă În stil de epistolă către Chibici Râvneanu, În care epoca studenției vieneze se conturează ca într-un vis.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 la Madame Maier, și priveam cu mamzel Rezi și un sepi joacă Steyer. Prin nenumărate prefaceri, aceste versuri ajung la forma din scrisoarea a doua. Amițiți de limbe moarte, de planeți, de școlii, confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de moli, și privind pe ingenișul din tavan, de pe pilaștri, Ascultam pe craiul Ramses și visam la ochi albaștri Și pe margini de caiete scriam versuri dulci De pildă, către vreo trandafirie și sălbatică clotildă. Revenirea la prezent e cu atât mai dureroasă și mai plină de sarcasm Atunci lumea cea gândită pentru noi avea ființă Și din contra cea aievea ne părea cu neputință Azi abia vedem ce stearpă și ce aspră cale este ceea ce poate să convie unei inime oneste. Iar în lumea cea comună a visai un că căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicul. Și de aceea, de azi înainte, poți să nu mă mai întrebi, de ce ritmul nu mă bate cu ispite de la trebi, de ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambisuitori, trohei, săltărețele redactile de urma să scriu în versuri? Teamă-mi ca nu cumva oamenii din ziua de astăzi să mă înceapă a lăuda. Dacă port cu ușurință și cu zâmbeta lor ură, laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură. Comparația dintre trecut și prezent devine vehementă în scrisoarea treia, opunând pe contemporanii săi măreței istorii a poporului nostru. La un semn deschise calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, parade. Am venit să mi te închin de nu schimba ta coroană într-o ramură de spin. Orice gând ai, împărate Și oricum vei fi sosit Cât suntem încă pe pace Eu îți zic bine venit. Despre partea închinării însă Doamne, <laughs> să ne ierți Dar acum vei vrea cu aste Și război ca să ne cerți Ori vei vrea să faci întoarsă De pe acum atacale, Să ne dai un semn și nou De milă măriei tale. Do fi una Do fi alta Ce e scris și pentru noi Bucuroșul îmi duce toate De pace De răspuns. Scrisoarea a treia apare la 1 mai 1881 În convorbiri literare și e reprodusă de însuși Eminescu în timpul, la 10 mai al aceluiași an. Dar istoria țării noastre l-a preocupat mereu pe Eminescu. Printre manuscrisele sale se găsesc notele unor studii amănânțite, precum și încercări dramatice inspirate din trecut. Sunt cunoscute reacțiile poetului ori de câte ori cineva ponegra istoria țării. George Cărinescu ne relatează. Cu pogor? Eminescu avea și un alt măr al discordiei. Pogor Cosmopolit lua în râs istoria românilor, gândindu-se că atunci când Franța dădea pe Molière și pe Rasin, românii erau într-o stare de barbarie completă. La o astfel de afirmație ușuratică, Eminescu se sculă dată vânăt de indignare, și spuse cu glasul lui grav, cu care salutase odată Blajul. Ceea ce numești dumneata barbarie?" Eu numesc așezarea și cumințenia unui popor care se dezvoltă conform propriului geniu, ferindu-se de amestecul străinului. D-un da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești.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 se tot toți o apă și un pământ Scrisoarea treia a trecut printr-un îndelungat proces de elaborare Cităm din Perpesicius Scrisoarea treia este în cea de-a doua parte a poemii De așa vrem se învredniciră Un virulent atac la adresa liberalilor ce dețineau puterea în momentul acela. Elementele de satiră politică ce vor intra în compunerea scrisorii a treia se întâlnesc schițate încă din anii 1872-1873 și ele poartă tiparul poemului postum Memento Mori, care poate urma să se încheie cu vreun episod românesc. Iată câteva din versurile acestea. Voi sunteți urmașii Romei? Voi? O, fie-vă rușine! Soarele nu-i un tăciune, Dumnezeu nu-i un câne, te și nu sunt nepoți lui neam de semizei. Ce-i în capul vost, nemernici? E un greunte de lumină? E un grăunte de nobleță în viața vă de tine? În cei opt-noua ani trăiți până la apariția scrisoria treia, tolba vieții poetului se umple cu alte experiențe amare. Iată ce ne spune Eugen Lovinescu. Titul Maiorescu s-a gândit imediat să-i dea poetului o compensație pentru înlocuirea lui de la bibliotecă. Îi scrie, deci, la 16 iunie 1874, oferindu-i postul de revizor școlar peste județele Iași și Vaslui. Destituit din postul de revizor școlar pe ziua de 1 iunie 1876, Mihai Eminescu i-a aruncat pur și simplu, cum ar fi spus el, pe drumuri. E poate epoca cea mai sumbră a tristei lui vieți înainte de boală. Zdruncinul lui moral, nu mai pomenim de cel material, trebuie să fi fost cumplit pentru a fi făcut să trimite veronica -i la 8 iunie 1876 o scrisoare atât de tragică, într-un ton și de indignare, dar și de umilință, ce nu se potrivește cu ceea ce știm de orgoliul lui. Am citit scrisoarea dumneavoastră care e plină de compătimire. Canalea liberală a nimicit ideile ce mi-a despre viață. Rămas fără o poziție materială asigurată și purtând lovitura morală ca o rană care nu se mai poate vindeca, voi fi nevoiți să reiau toiagul pribegiei, ne având niciun scop, niciun ideal. Credem, mă stimată doamnă, că de asta sunt un om pierdut pentru societate.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 Au prezentul, nu mare, nu o să-mi o să cer, nu o să află între ai noștri vreun falnic juvaier. Au la Sibaris, nu suntem lângă capiștea spoielii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 dar crede că viața e curată ca cristalul? Nici visez că înainte-ți stă un stâl de cafenele, ce o și râde de aste vorbe, îngânându-le pe ele. Vezi colo pe urăciunea fără suflet, fără cuget, cu privirea împăroșată și la fălci un flat și buget negru, cocoșat și lacom, un izvor de și la tovară și să-i spune veninoasele nimicuri. Toți pe buze având virtute, iar în ei. Monedă calpă, chintesență de mizerii de la creștere până talpă Rămas fără mijloace de trai, junimiștii îi găsiră cu greu o slujbă aceea de redactor, administrator și corector al unei gazete intitulate Curierul de Iași sau Foaia vitelor de pripas, cum îi spunea râdere poetul. Dar nici în această muncă umilitoare, extenuantă și prost plătită n-a putut rămâne multă vreme. Incidentul este relatat de George Călinescu. În conflict se îi vin curând între Eminescu și domnul Mircea. Directorul tipografiei naționale, unde se tipărea curierul. Domnul Mircea, fiind legat prin interese profesionale de domnul Pastia, primarul orașului, care era atacat într-o foaie locală Steaua Românii, rugă pe poet Om cu Coandei să scrie câteva rânduri de apărare pentru primar. Toți redactorii din lume au făcut asemenea servicii inofensive prietenilor și cunoscuților. Eminescu, care era nevoit să se hrănească cu nuci, nu voi totuși să fac aceasta și răspunse demn, precum că nici nu cunoaște pe domnul Pastia. Domnul a propuse atunci să facă singur articolul în chestiune, dar să-l semneze poetul. Propunere la care acesta răspunse și mai indignat, că nu înțelege ca stilul unui om care nu știe să scrie, să treacă drept stilul său, că nu vrea să fie amestecat într-o troacă cu oricine, adică cu domnul Mircea, care este o și că mai ales nu ține să-și însușească greșelile oricărui avocat de mâna a treia sau ale oricărui ins ce de ieri de altă ține pana în mână pentru a înnoda două vorbe românești. În urma acestui conflict, Eminescu fu constrâns să se retragă din redacția gazetii după un an de muncă stearpă. Eminescu vine la București, unde începe nu mai puțin dificilă activitatea de la ziarul Timpul. Ce caută aceste elemente nesănătoase în viața publică a statului? Ce caută acești oameni care pe care a statului voiesc să câștige averi și onoruri? Ce sunt aceste păpuși care doresc a trăi fără muncă, fără știință, fără avere moștenită, cumulând câte trei, patru însărcinări publice, dintre care n-ar putea să îndeplinească nici pe una îndeplină conștiință? Articolele lui Eminescu, păstrând ordinea de totdeauna a gândirii și stilului impecabil, se distingeau acum printr-o vehemență extraordinară. Violența este de altfel pe zi ce trece coloarea sufletului eminescian și proza politică, poeziile, scrisorile și elocuția orală sunt întretăiate de furie și invectivă împinsă până la misantropie. Ca un fel de refugiu de multe de inconveniente ale vieții, Dumnezeu în înaltă sa bunăvoință a dat omului râsul cu toată scara, de la zâmbetul ironic până la clocotirea homerică. Când vezi capete atâte vitre gânzestrate de la natură, încă nu sunt în starea înțelege cel mai simplu adevăr, capete în care, ca în niște oglinză rele totul se reflecte strâmb și în proporții pocite, făcându-și complimente unul altuia și numindu-se sarea pământului, ai avea cauze de a te întrista și a despera de viitorul omenirii. Dacă n-ai ști că după sute de ani de pildă peste balamuc și pușcărie va crește iarbă și că în amintirea generației viitoare toate fizionomiile acestea vor pieri fără nicio urmă, ca cercurile din fața unui apestătoare. Eminescu atacă înverșunat pe liberali. Și această ciumă în lume, și aceste creaturi, nici rușine n-au să iei în zmintitele lor guri gloria neamului nostru spre a o face de o cară. Îndrăznesc ca să rostească până și numele tău, țară! Înainte de a o publica, Eminescu citește scrisoarea treia în cercul Junimii. Lectura se apropia de sfârșit. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colp de cronici. Din trecutul de mărire var privi cel mult ironici. Cum nu vii tu, țepe și doamne, ca până în mâna pe ei să-i în două cete, în zmintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Panu se ridică furios și strigă. Aceasta nu mai e satiră, este o murdărie." Raporturile cepoase dintre membrii păstrate deopște la un nivel amical explodau odată într-o insurgență subită. Panu amenință cu retragerea din cerc dacă poezia se publică în convorbiri. Junimiștii se bârfeau între ei în șoapte, dar sub ochii de oțel al lui Maiorescu ei se arătau disciplinați și solidari și cu însuși, așa de recalcitrant, N-a părăsit niciodată Junimea și n-a publicat versuri aiurea fără autorizațiunea lui Maiorescu. Eminescu era acum stimat la Junimea și consolidat chiar și în conștiința celor care mai înainte făceau rezerve în taină. După o tăcere de moarte, prefăcându-se că n-au auzit protestul lui Panu, Junimiștii cerură din nou să le se citească scrisoarea și în discuțiunea violentă ce a urmat, luară apărarea lui Eminescu. Din seara aceea, Panu n-a mai călcat la ședințele Junimea. Un alt episod din biografia scrisorilor, demn de reținut, îl povestește tot George Cărinescu. Titu Maiorescu, care ca om de cultură oficial, ținea foarte mult la buna opinia cercurilor de sus, în urma citirii la Palat a unii din scrisori, găsi cu cale să vorbească reginii Elisabeta despre Eminescu și să înlesnească acestuia o audiență. Eminescu se arătă furios și încercă în zadar să dea bir cu fugiții. Timit și ironic în sinea lui, strâns în haine adunate pentru circumstanță, poetul nu făcu impresie prea bună asupra majestății sale. Nemulțumirea a fost de altfel reciprocă și Eminescu a stat multă vreme supărat pe Maiorescu. Crisorile a patra și a cincea includ un alt capitol important din viața poetului, Dragostea, care ne spune. Cu toată inegalitatea temperamentului său, Eminescu avea două coarde întotdeauna egal de întinse, veșnic înamorat și veșnic având nevoie de bani, se putea altfel, și poet și sărac. Veșnic visa niște mâini subțiri și reci, Veșnic vâna un cămătar care să-i cumpere pe nimica Leafa înainte cu câteva luni Aceeași opinie, dar mult mai completă Este exprimată și de George Călinescu Eminescu caută dragostea, nu femeia Victimă mereu a improvizațiunii și a absurdului El este străfulgerat principal de orice femeie Pentru o actriță de varieteu Sau pentru o tânără burgheză de periferie Întrevăzută la un geam O urmărește cu fantezia întâi iubiri Compune declarațiuni focoase sau versuri imploratoare și rămâne mereu în aceeași neliniște cercetătoare nesatisfăcută. Pentru Eminescu iubirea este un leagând de și erotice, o necesitate spirituală și afectivă, bineînțeles, dar și fiziologică, o nevoie naturală de a trăi viața speței cu toate deliciile de ordin sufletesc superior pe care conștiința le suprapune mecanismului reflex. E frumoasă să înțelege Ca copii are has Și că râde face încă și gropițe în obraz Și gropițe face în unghiul și sale guri Și la degetele mâinii Și la orice încheieturi. Nu e mică, nu e mare, nu e subțire ci împlinită Încât ai ce strânge în brațe Numai bune de iubită tot ce ar zice ei se cade, tot ce face și-a de bine Și-o prinde orice lucru, ca așa se și cuvine Dacă vorba e plăcută și tăcerea-i încă place Vorba zice, fugi încolo Râsul zice, vină încoace Umblă parcă amintindu-și vreun cântec Alintată, pare că ar fi tot lene și s-ar cere sărutată și se din călcâie să-ți ajungă până la gură, dăruind cu o sărutare acea tainică căldură ce nu are decât numai sufletul unei femei. Deși în manuscrise trecea drepta a doua, scrisoarea a patra, apare la trei luni după ce a apăruse a treia iar scrisoarea A5, -a, socotită de Maiorescu mai curând o variantă a scrisorii a patra, apare mai întâi ca un fragment de 55 de versuri în epoca ilustrată la 1 ianuarie 1886, pentru ca să apară integral în convorbiri, abia la 1 februarie 1890, la un an după moartea poetului. Dar ca și în celelalte rânduri, ele sunt rodul unor prefaceri permanente de-a lungul anilor, izvorâtă din necesitatea perfecționării operei, ca și din experiențele trăite de poet. Adorația lui Eminescu începea de obicei printr-un asediu al locuinții, ambulatoriu și expectativ. El se plimba prin fața casii, concentrându-și tăria privirilor către fereastră, bineînțeles seara. Că aceasta era tactica preliminară în ofensiva lui Eminescu și că a practicat-o chiar pe vremuri grele de iarnă, fără armistițiu, o dovedesc nu numai cu tare amintire a unui prieten Că la ea își făcea același lucru cu Veronica Trecând despre în fața casei sale, dar chiar versurile poetului Singur numai cavalerul suspinând privea balconul Ce încărcat era de frunze, de spânzuri pe nostrețe, Roze roșii de șiraz și liane în fel de fețe Respirarea cea de apel el ca și sara Peste farmecul naturii dulce picură gitară o, arată-mi de iară în haina lungă de mătasă, Care pare încărcată de o pulbere argitoasă, t privi o viață întreagă în cununa ta de rază, Pe când mâna ta cea albă, părul galben îrnetează. El cheamă în poezia sa femeia, În păduri de faci sau pe marginea apei lângă trestii și răchite, Pentru îmbrățișări și sărutări bucolice, Sub copacii în desfrunzire, atras de o evidentă voluptate către natură. Și cu cât lumina e dulce, tot mai mult se lămurește, cu atât valurile apei, cu atât țărmul parcă crește, codrul pare tot mai mare, parcă vine mai aproape, dinpreună cu al lunii disc, Stăpânitor de ape. Iar tei cu umbra lată și cu flor până în pământ, înspre apa întunecată, lin se scutură de vânt. Peste capul blond al fetei zboară florile șoplo. Ea se prinde de grumazui cum mânuțele ți și pe spate-și lasă capul. Mă uimești dacă nu mântui. Ah, ce fioros de dulce de pe buza ta! Cuvântului. Cât de sus ridice acum în gândirea ta pe o roabă, Când durerea ta din suflet este singura în podoabă Scrisoarea a patra pomenește de idile zadărnicite de către rude, de dificultatea unei intimități prelungite. Nemulțumirea, data din 28 august 1876. Noaptea Când Eminescu, iritat de vreun incident recent Aruncă pe hârtie indignarea sa Exprimând-o prin gura iubitei Nu am chip în toată voia În privirea să mă pierd Cum vine, cum îmi place Drag copil să te dezmierd, Să te întreb în toată tihna gură în gură, piept la piept Tu precep ce întreb acum Îți sunt dragă? Spune drept Dar abia întind eu botul Iaca sare cleamba De mătușe și rudenii Dumnezeu să te păzească Versurile de mai sus capătă formă definitivă Abia câțiva ani mai târziu Între timp se pare Amestecul junimiștilor În legătura sa cu Veronica Micle Accentuează nota lor amară Iată, de pildă, o scrisoare a poetului către Veronica din 10 septembrie 1880. Acum poți să să-ți dezvălui marele secret care m-a torturat ani de zile, neputând să-ți spun atunci ce pot să-ți spun azi. Iubirea noastră așa de sinceră, așa de nevinovată, trebuie să aibă un sfârșit. Sfârșit nu pentru noi care ne vom iubi până la moarte, dar pentru a acoperi ipocrizia lumii aceștia, care, fără să cunoască prietenia care ne-a unit, vorbește cu răutate, bârfind sentimentul cel mai înălțător al vieții. Dorința mea mai are o întorsătură născută din logica unui bun prieten, care mi-a făcut mult bine la junimea și care azi crede că a venit momentul să-mi facă rău pentru a dovedi caracterul specii umane. Am căutat să-l conving pe domnul M., Că e frumos și cavaleresc să te iau în căsătorie în mod legitim Dânsul m-a mustrat foarte vehement Spunând că n-am altceva mai bun de făcut decât să mă însor Am tăcut Ieșind de la dânsul O revoltă sufletească asemenea unei furtuni A început să clocotească în vinele mele Credeam că îmi crapă templele de indignare și supărare Fantazie, fantazie Când suntem numai noi singuri Ce ades mă porți pe lacuri și pe mare și prin cânguri. Unde ai văzut vreodată Aste țări necunoscute Când se petrecur aceste La 1400. mie Azi n-ai chip în toată voi, am privirea să te pierzi Cum îți vine, cum îți place Pe copilă sau o După gât să-i așezi brațul gură în gură, piept la piept S-o întreb numai cu ochii Mă iubești tu? Spune drept Aș Abia ți-ai întins mâna Sare ivărul la ușă, e un congres de rubedenii, vreun unchi, vreo mătușă. Se pare că afară de incompatibilitatea cu viața și dragostea organizată, Eminescu începe să fie adumbrit și de gelozie. Zvonul legăturilor doamnei Micle și cu alți muritori nu este dezmințit de nimic și vedem din chiar scrisorile celor doi eroi că Eminescu avusese sau era pe cale să aibă un conflict de onoare cu un care se lăuda la toată lumea că deține pe Veronica, oprindu-i și corespondența. A merge mai departe pe calea insinuațiunilor biografice este un lucru inutil, cert fiind numai că prietenul lui Eminescu, adică junii miștii, au socotit-o pe doamna Micle, o femeie ușuratică, iar Eminescu s-a arătat către sfârșitul vieții din ce în ce mai mizogin. Iritat de boală, de munca extenuantă la gazeta Timpul, de caprițiile doamnei Micle, Eminescu izbucnește cu o violență mare Care curmă pentru totdeauna Relațiile pasionale cu poeta Doamnă De mult joc un rol nevrednic de mine însumi Și vrednic de simțămintele Care le-am avut pentru dumneata Căci sper că nu le mai am Cât ai fost dusă Am avut vreme să reflectez asupra stării mele Și să o găsesc nesuferită Doi ani de zile, doamnă N-am mai putut lucra nimic și am urmărit ca un idiot O speranță, nu numai de șartă Nedemnă Căci, într-adevăr, ce am putut spera? Acum, pentru întâia dată, ai vorbit limpede cu mine. Aceasta, tocmai nezicând niciun cuvânt, scriind mi nicio literă. Căci se vede, la mănăstire nu-ți mai trebuie nicio o manta, cum îți trebuia un om despre care unii alții să presupună că-l iubești, când în realitate iubești pe cine știe cine. Știu multe de dumneata. Eu, care până a venit în această țară furisită, aveam inima curată și minte deșteaptă.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 Dar opune se aleagă între trei Ce o înconjoară, toți zicând că o iubesc Cât de naivă Vei vedea că deodată Ea devine pozitivă Tu cu inima și mintea Poate ești un paravan După care ea atrage vreun june Curtezan care intră ca actorii Cu păsciorul mărunțel Lăsând val de mirodeini și de vorbe După el, o chiorăște cu lornionul Butonat cu o garoafă O operă croitorească Și în spirit și în stofă Poate că-i convin tuți patru crai cărților de joc Și în cămara inimioarei I-aranjează la un loc Și când dama Cochetează cu privirile galante Împărțind ale ei vorbe Între un crai bătrân Și un fante Nu-i minune că simțirea ei să se poate înșela Să confundă un crai de pică Cu un crai de mahala Așadar când plin de visuri urmărește vreo femeie, Pe când luna scut de aur strălucește prin alee Și pătează umbra verde cu fantasticele dunci. Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi, Te îmbeți de feria unui mândru vis de vară care în tine se petrece, ia întreabă treabă bună oară și o să spuie de panglice, de volane și de mode, Pe când inima ta bate în ritmul sfânt al unui ode, când vezi piatra ce nu simte nici durerea și nici mila, de ai inimă și minte, fer în lături. E Dalila! Nu mult după aceea, Eminescu în nebunii. În această lume plină de greșeli, la ce bun am răscoli intrigile moarte spre osândiu un om amărât, sau o femeie mai mult însetată de viață decât nechipzuită Dacă Eminescu a iubit sau nu pe Veronica Dacă aceasta a meritat sau nu dragostea sa Rămâne un lucru deșert față de legenda Care a unit pe cei doi poeți în viață și în moarte Soarta a voit ca ea să moară puțin timp după Eminescu Dând astfel legăturii dintre dânsa și poet O trăinicie simbolică Biografia scrisorilor lui Eminescu Nu este altceva decât Propria biografie a marelui poet Sau, cum spune Pesicius. Poet al înaltelor cugetări și revolte Așa cum apare în poemele de compoziție Memento mori, împărat proletar, în scrisori Plecat peste urna nesățioasă a timpului Și meditând la destinul al omului Eminescu a fost înainte de toate Liricul prin excelență Al propriilor sale experiențe Al propriei sale vieți Cu bucuriile și Deznădejdiile ei Când cu gene ostenite Sara în luminare, Doar ceasornicul urmează Lunga timpului cărare Căci perdelele într-o parte Când le dai Și o dai Luna să peste toate, voluptoasă ei vă paie, Ia din noaptea amintirii o vecie întreagă scoate de dureri, Pe care însă le simțim ca vis, Ați ascultat scrisorile lui Mihai Eminescu, emisiune de Alexandru Tatos. Au interpretat Ion Caramitru, Gina Petrini, Matei Gheorghiu, Ștefan Radoff, Emilip Iptac, Sergiu Demetriat.